Далі прися вийшла до польського обозу і довго йшла понад возами. Минула година і друга, а возам все не було краю, і молодиця на вже поспішала за боском, що, нюхаючись слід, біг далі й далі. Нарешті шлях пішов вниз, до байраку, і прісі раз у раз почали траплятися перепони. Под обидва боки шляху простяглися рівчаки з перекинутими возами, а сам шлях був так щільно забитий возами з поламаними колесами, покаличеними волами і кіньми, і всяким військовим знаряддям, що по ньому не те що проїхати, і навіть пішому продратись було неможливо. Зазирнувши в один великий рівчак, де побиті і понівочені люди, коні, колеса, вози гармати помішалися в одну купу, прися жахом відскочила від нього і побігла, за боском вниз байраку. Впавши від шаблі Калиновського, Микита Галаган довго лежав непритомний. Біля нього люди бігали, рубалися, кололи один одного з писами, стогнали й голосили, а він того не чув і не відував. Скільки довелося йому так пролежати, він того не знав. А тільки новий біль привів його до пам'яті. Шалений кінь, загубивши свого власника, шугав по байраку і, перестрибуючи через Микиту, зачепив під ковою його ногу. Розплющивши очі, Микита побачив над собою захисток з рясного листу дуба, а вище поміж листям блакитне небо. Якесь радісне почуття обхопило істоту Микити. Йому здавалося, що він був мертвий і знову ожив. Понавколо вже не чуть було польської мови, Звідусілів чувалися рідні, радісні вигуки козаків. Вакита хотів підвестись, хотів глянути на те, що робиться навколо, але не спромігся. Щось давило його до землі. Хотів нагукати товаришів, щоб підняли його, бо він живий, але язик його не слухався і задувів. Нудьга знову здавила серце Вакиті. Невже для того прийшов він до пам'яті, щоб... Почувати, коли без поради буде помирати. От у мить над козаком з'явилася кудла та пика боска. Зрадівши, що знайшов хазяїна вірний пес, з радісним скавучанням кинувся його лизати, зазираючи в повні жалю очі козака. Побачивши ж, що Микита не піднімає руки, щоб його погладити і лежить нерухомо, боско завив на весь байрак. Через хвилину біля чоловіка була і прися. Зразу вона подумала, що Микита мертвий, але, придивившись у його розплющені очі, зрозуміла, що чоловік живий, та тільки без пам'яті. З міцю дужого козака вона скинула трупа, що лежав у Микити на ногах, і хотіла підвести чоловікові голову, але кров, що запеклася в нього на голові, злякала молоду жінку. «Микита, голубчик, ти живий!» – говорила вона. «Обізьмися ж!» Микита бачив свою знівочину дружину, дякував Богові за те, що привів її сюди, а проте озватися не мав сили. Ластівкою підлетіла Прісся до козаків, що отбирали у ляхів зброю. Люди, добрі, рятуйте мого чоловіка, допоможіть підвезти його та дайте води. Двоє літніх чоловіків пожаліли Прісю, взяли в одного з бранців пляшку з водою і пішли за молодицею до дерева, де лежав Микита. «Ого, козаче, скрикнув один з козаків. «Що ж це ти? З покаліченою рукою йшов в бій? Ну і митець!» Оглядівши поранену голову і обережно піддержуючи її, козаки підвели галагана і подали йому пляшку. Проте Микита й тепер не розтоляв рота. «Розведи, молодице, йому зуби та повороши пальцями язика!» – сказав один з козаків. Пріся хоч і не зразу, а все-таки розвила чоловікові зуби і витягла наперед язика. Козаки ж олили йому в рот трохи води. Микита довго держав ту воду в роті, але нарешті проковтнув. Йому дали ще трохи води, і після того голос козакові вернувся, і він стиха промовив «Спасибі». Прися не тямлячи себе від щастя, почала цілувати свого чоловіка. «Ти житимеш, любий мій, житимеш!» «Ей, молодець, не хапайся цілувати», сказав один з козаків. «Дайте чоловікові опам'ятатись!» «Як мені жити, прісся, обізвався Галган, коли мені спечено руку і спину, та ще й порубано голову. Хоч би я й вижив, так лишився б калікою до віку!» «Не турбуйся, мій любий, я тебе догляну й прогодую!» Під ту хвилину до дерева підійшов перебийніс, і, пізнавши Халагана, почав розпитувати, як він спромігся вбрати в шори Потоцького. Довідавшись же, що Микиту попечено і покалічено, звелів зробити нож і понести пораненого козака у табір до лікаря. «Слава тобі, козаче, сказав він, – що не пошкодував життя свого за рідну справу. «Будуть вражі ляхи пам'ятати, як корсунь палити!» Далі, звернувшись до козаків, перевиність додав «Бережіть цього козака, бо прославив він сьогодні не тільки себе, а й у нас усіх». Сонце повернуло вже на вечір, коли галагана винесли з байраку і понесли понад польськими возами. Біля ношів, поглядаючи, що хвилі на замордованого, йшла пріся з боском. На дорозі ноші спинив сотник Дорошенко, що по наказу гетьмана шукав Галагана і Цимбалюка. Кого несете? спитав він. Козака Галагана. Його й треба. Живий? Поранений не обізвався. Схвильований побаченням з прісою, він знесилився і лежав не мертвий. Живий ще, відповіли козаки. В прісі защеміло серце. Як то живий ще, думала вона. Так говорять про тих, хто зараз мають умерти. Невже ж Микита помре? Вона хотіла навіть сперечатись з козаками, що її чоловік не помре. Але тут саме заговорив Дорошенко. «Несіть же просто до гетьмана, а про листровика, старого цимбалюка, нічого не чули». А в мені, козаки ще біля шанців напалі бачили чиюсь голову, буцім цимбалюкову. «Це мій рідний батьку, пане сотнику», сказала Прися і заридала, пригадавши, як бачила тіло батькове. Він лежить без голови там, де ночували ляхи. Будь ласка, звеліть викопати яму та поховати тіло мого батька. Ходімо разом зі мною до гетьмана, він сам дасть розпорядок. Поки йшли до гетьмана, перестріли Василя, що бігав верхи, шукаючи батька і Микиту. Почувши лихі вісті, він зажурений пішов разом із сестрою, поруч з ношами. Гетьман був біля возів з добром польських панів. Незчисленні скарби дісталися козакам і грошима, і всяким срібним і золотим посудом. Хмельницький не зволів виймати з возів добра, а тільки дивився, в якому возі що сховано, щоб знати, куди який одвозити, чи до табору, якщо то харчі, чи до військової скарбниці, якщо то гроші. Коли Дорошенко сказав йому, що несуть тяжко замордованого і скаліченого галагана, Хмельницький зараз наблизився до шляху і зволів спустити ноші на землю – від того поруху Микита застогнав і розплющив очі. «Бувай здоров, козаче, сказав гетьман. «Спасибі тобі, Велике, що завів ворогів сюди, де їм ніяк було оборонятись. Коли б не ти, так довелося б сьогодні скільки тисячам козаків покласти свої голови. А ти допоміг нам не тільки перемогти ворога й забрати все його добро, і гармати, і силу бранців з полковниками і гетьманами. Гукаєте, панове, славу Галаганові!» Всі почали підкидати вгору шапки. «Слава, слава, Галаганові!» Залунали вигуки козаків по лісі і відбилися луною аж у крутому байраці. У Галагана потекли з очей сльози. Він не бажав собі більшої пошани і більшого щастя. «Що тобі зробили, ляхи?» спитав Комельницький Галагана. Спину спекли, поки допитували, Руку я сам спікну, доказ того, що на цьому шляху ляхам буде безпечно. Голову ж розрубав мені Калиновський, коли перебинність вдарив назустріч ляхам з гармат. «Дай Боже, щоб ти одужав», – сказав Хмельницький. «Ну, а щоб не важко було тобі жити з однією рукою, дарую тобі одного воза з незлічимого добра пана Корецького. А це, певно, твоя молодиця» показав далі Гетьман на Прісю. В очах знать, що красуня була. Хто ж це їй понівочив обличчя?» Пріся засоромилася і мовчала. За нею відповів Микита. Її захопили ляхи у Корсунський замок. Так оце вона сама собі поробила, щоб одвернути від себе паніви і не датися їм на ганьбу. Гетьман з повагою глянув на Прісю і зняв шапку. Низький тобі уклін, молодице. Я вперше бачу жінку, що не пошкодувала своєї вроди. Моя у суботові не вчинила так. Хмельницькому защеміла свіжа пораза в серці від вчинку його дружини, що віддалася шляхтичеви Плинському, Проте він переміг себе і сказав. Бери ж, молодице, оцього воза, разом з кіньми та їдь у табір «Чоловіка ж твого однесуть туди на ношах. Я накажу лікареві, щоб якнайпильніше походив біля нього». Пріся вклонилася і сказала, «Я дочка козака Цимбалюка, що лежить без голови біля польських шанців, а оце показала на Василя, мій брат. Звели можний геть поховати нашого батька, як годиться чесному козакові». Хмельницький зняв шапку і перехрестився. «Царство небесне старому Данилові! Він чесно послужив Україні! Поховаємо його з великою пошаною! Сідай же, молодице, на вози та їдь туди, де лежить батько! А ти, Дорошенку, перекажи реєстровим, щоб усі їхали ховати свого славного товариша!» Галагана понесли на ношах далі в табір, а Пріся поїхала на возі шляхом до Корсуня, вона легко знайшла батька. Василь же, обігнавши поле поза окопами, знайшов його голову, що стриміла на списі. Козаки принесли з табору води, і прісся оббанила скривавлену голову і шию свого страдника батька, і притулила голову до тіла. Тут під'їхались кілька тисяч реєстрових козаків, привізши з польського обозу два коштовних килими, на них поклали тіло свого товариша і, піднявши його високо на руках, понесли по проханню прісі в Корсунь до оселі Небіщика. В садочку, під Яблуною, поруч з могилкою Ганни, викопали нову могилу. Біля неї корсунський панатець, приятель Цимбалюка, відправив службу, а козаки проспівали вічну пам'ять і спустили загорнути в килими тіло старого козака в яму. Тільки впала на тіло перша грудка землі, як кілька тисяч козацьких рушниць почали палити. То була остання пошана старому товаришеві. Минуло з того часу п'ять років. Україна все ще боролася з поляками за свою волю. Після Корсунського бойовища були ще славні пилявці і зборов, і ніг щасливі красний берестечко. А далі знову славне бойовище під Ватогом. Боротьба козаків з поляками все ще не вщухала. Тільки провадилася вона вже далеко від Корсуня, аж понад Бугом, Дністром та Вислою. Вся ж Україна, як і козацький Корсунь, вже п'ять років не бачили поляків. На тому місті, де колись недалеко від Росі стояла хата старого Цимбалюка, Тепер красувалася розмальованими притілками нова хата під солом'яним дахом, а на призбі під тією хатою, що вечора, як сонечко сідало вже на спочинок, можна було бачити кремезного, чорновусого, однорукого козака, поруч з чепурною, гарної вроди молодицею та з двойком діточок. Тут же біля ніг хазяїна лежав і кудлатий вірний товариш його боско. Микетіні поразив свій час, погоїлися. Тільки ліву руку, що він спік, рятуючи батьківщину, лікар одрізав йому по самий лікоть. Струп'я на виду Прісі давно посходили, і її врода знову вернулася до неї. Лишився назавжди тільки один рубець на лобі, але той рубець не псував краси молодої жінки – і Микита часто цілував Прісю саме в той рубець, бо він нагадував йому про вірне кохання його любої дружини. Часто літній пори у свята до призьби Микитиної хати збиралися старі молоді недолітки, що тільки пробували в Корсуні під ті часи затяжної боротьби з поляками, щоб послухати оповідання Галагана про далекі походи про чужі землі, що їх бачив козак на своєму віку, про дивовижні гори Кавказу, що підпирають небо, і про славне Корсунське бойовище, що зрятувало Україну від польської неволі. Славні побратими. Історичне оповідання. Неспокійно було на Україні. От села до села переходили звістки про те, що швидко мають прийти запорожці, визволяти людей від польського панування. Багато порубків, котрі були завзятіші, тікали тоді від панів та мандрували на січ, щоб битися за рідний край разом з запорожцями. По селах та по містах люди напружено прислухалися до всякої звістки, хвилювались і юрбами вибігали назустріч всякому подорожньому. Вже не вперше. З Запорозької січі прилітали на Україну орли-запорозці на поміч поневоленим братам. Приводив їх Ловода, приводив Тарас Трясилий, Павлюк, і Остряниця і багато інших ватажків. Так що от уже піввіку, як мало не щороку повставала на поляків то правобережна, то лівобережна Україна. За ті повстання поляки люто помщалися і на казаках, і на селянах, та проте своєю помстою вони тільки дратували наших людей, гартували їхні душі та збільшували в них бажання скинути з себе нестерпуче ярмо і вибитись на волю. Надія на перемогу над поляками не вгасала на Україні. Вогонь повстання жеврівся під попелом попалених поляками українських сіл, і досить було невеликого вітру з Запорозької січі, щоб той вогонь знову полахнув полум'ям. У такі часи, одного літнього вечора 1648 року, до села Ступанівки, що простяглося своїми зеленими садками понад річкою Бугом, наближалося двоє подорожніх. Ті подорожні були одягнені старцями, а проте йшли бадьоро, як ходять козаки. Навспіли ще невідомі наблизитися до першої від краю села Хати, де жила стара удова Нечаїха. А вже назустріч їм із села вибігли старі малі, бо всім хотілося довідатись, чи не з Запорожжя подорожні, та розпитати, чи не чули вони про їхніх синів, батьків та чоловіків, що пішли на Січ. Всі селяни один перед одним закликали невідомих старців до своїх хат, та тільки ті не хотіли йти ні до кого, а сіли на призбі під хатою Нечайхи і попросили напитись.